9. fejezet Húsz egy néhány nappal azután, hogy Jádrit és a tolmács ellovagolt a naunikkal, Gamatu egy levél lejött hozzám. Jádrit írta, úgy beszéltem meg vele, hogy először engem értesít, ha talál valamit. A ha hazatér, neked majd hosszabban, szóban számol be, hogy bármiről kikérdezhessd. Ezt rendjén valónak találtam, hiszen Gamatunak jutott eszébe a hipnózis. Tőlem csak egy orvost kért, Darnam. Add ide, Nyújtottam a kezem a birka bőr után. Nem volt sem megszólítás, sem aláírás. A sorok kuszán tekerektek. Mind a hét beszélt álmában. Ugyanazt mondták, és csak ennyit. A magasból jött, és fényes volt. Semmi többet. Pedig mindent elkövettem. Aki azt az időt így kitörölte az emlékezetükből, annak az ereje sokkal hatalmasabb az enyémnél. Nagyon kifáradtam. Pár napot pihennem kell. Azután meg kell magyaráznom Dárnamnak, hogy a csikósai nem bűnösök, és egészségesek. És ki kell találnom valamit. Mert erről a hatalmas erőről nem akarok beszélni itt senkinek. Elég, hogy engem megrémített. Még nem tudom, mit mondok. A futár indul. Fáradt vagyok. Alszom. Gámátú elégedetten hallgatott, amíg én többször végigolvastam a levelet. Resteltem, hogy csak kevéssé ismertem Jadritot. Ám a házában csak azokkal találkoztam rendszeresen, akiket arra tanítottam, amit én is értettem. Kémiára, fizikára, matematikára. Arra emlékeztem csupán, hogy jádritnak kék a szeme, ami ritkaság a tengerfiai között. Például Pilagunak is kék a szeme, de a bátyjai, nondájai barna volt. Igazad lett Gamatu. Érdemes volt jádritot küldenem. Ráadásul azóta már hallottuk Salita elbeszélését. Magasról jött, és fényes volt. Ismételtem több be Jadrit szavait. Csak azt nem értem, mit akarhattak éppen attól a hét szerencsétlentől. Hiszen látniuk kellett szállít a hajóit. Mégis úgy repültek tovább, mint akik észre sem veszik a hajókat. hamarabb kaptunk választ, mint gondoltuk volna. Néhány nappal később Talil, akinek Gamatu nyilván beszámolt Jádrit leveléről, jelentőségteljes komolysággal arra kért, fogadjam Mutabit és azt az öt pásztort, akiket magával hozott. Kényes voltam a szagokra, ezért úgy döntöttem, hogy a trónteremben fogadom őket. Ezzel Mutabit is megtisztelem, akinek már a nagyapja is, aki a csípőjében hordozta azt a bizonyos Náuni nyílhegyet, a nyájak felügyelője volt. A történet, amit Mutabi előadott, egy bizonyos pontig meglehetősen szokványos volt. És soha nem került volna nemhogy elém, még a tanácselésem, ha... A tavaszisten nő évnegyede során a pásztorok először a város körül és ha ott már a nyájak letaroltak mindent, egyre beljebb terelték őket a bárkán felé magasodó dombokvölgyeibe, ahol füvet találtak. A hegyi emberek támadásai megritkultak az utolsó évtizedben, így a pásztorok egyre beljebb merészkedtek. Akadtak olyanok is, akik nem terelték vissza a nyájaikat a városhoz, hanem tábort vertek egy-egy távoli, különösen gazdag legelőjű völgyben, ahol ebben az évszakban még víz is akadt, mert a patakokat csak nánúr forrósága szikkasztotta ki. Ezzel ugyan nőtt a hegyi emberek rablásainak, támadásainak veszélye, de a pásztorok vittek magukkal fegyvert, és éjszakára őrséget állítottak. Így is megesett, hogy eltűn néhány ószág, ám a többiek kövérebre híztak és ez megérte a kockázatot. A pásztorok vállalták, és mindig meg tudtak egyezni Mutabival, hogyan egyenlítik ki az elveszett állatok értékét. Jellemző volt az is a hegyi emberek megszelídülésére, amit persze hiba lett volna komolyan venni, mert akadtak véres csetepaték is, hogy éjszaka loptak, kihasználva, hogy az őrségben álló pásztorok esetleg elbóbiskolnak. Most azonban más történt. Reggel, amikor megszámlálták az állatokat, mind megvolt. Délutára azonban már hiányzott nyolc birka és tizennégy kecske. És a pásztorok nem tudták megmagyarázni, hogyan történhetett. Nem emlékeztek semmire. Ez háborította felmutabit, ezért követelte a pásztoroktól a szokásosnál háromszor nagyobb kártérítést – amit azok méltánytalannak tartottak, és Talilhoz mentek panaszra. Így kerültek elém. Mutabi dühösen védte az igazát. vé lesz a rend, ha az embereim már nappal lerészegednek, vagy a hasukat a helyet, hogy vigyáznának a rájuk bízott jószágra? A hegyi emberek újra úgy elszemtelenednek, hogy legközelebb az egész nyájat elhajtják fényes nappal. Megérdemlik, hogy háromszoros kártérítést fizessenek. – Esküszöm, Isteni Uram! – siránkozott a legidősebb pásztor. – Nem tudjuk, hogyan történt. A bor, amit magunkkal vittünk, már egy napja elfogyott. Éppen aznap akartam beküldeni borért valakit a városba. – Nem lehettünk részegek. – És nem heberésztünk a napon sem, ahogyan mutabi állítja. – Hábám az atyára esküszöm. Az eskü erősítésére két karját az ég felé emelte, négy társa követte a példáját. Piszkos köntösük ujja a vállukra csúszott, és szabadon hagyta a karjukat. Ekkor láttam meg a foltokat. Minden pásztor könyök hajlatában, a balkaron, egy-egy világos foltot. Azt hiszem, az eltemetett táblákon már leírtam, hogy a városnépe mennyire szeret fürödni, mennyire kedvelik a tisztaságot. A pásztorokról ezt nem lehetett elmondani. Talán a mesterségük volt az oka, de piszkosak voltak, és bűzlöttek állataik szagától. Ezért is fogadtam őket a trónteremben, ahol mindig friss a levegő. A világos volt. Egy nagyon-nagyon régi földi emléket juttatott az eszembe. Felálltam. Az öreg pásztorhoz léptem, megfogtam a karját. Mindenki döbbent némasággal bámulta az elképzelhetetlen gesztust. Magam után húztam a pásztort az ablakhoz, a délelőtti napfénysugarába. Ő meg ragyadozó léptekkel követett. Mit akarhat az isteni úr? Az éles fényben figyelmesen vizsgálni kezdtem a világos foltot. Három-négy centiméter volt az átmérője, a közepén parányi szúr sepp Éppen a bőrön kékesen átderengő vén a fölött. A folt azért világos, mert mielőtt ezt a parányi sebet ejtették. Valamivel gondosan lemosták az öreg bőréről a koszt. Egész itteni életemben keservesen sajnáltam, hogy olyan keveset értek az orvostudományhoz. De arra azért nagyon jól emlékeztem, hogy ilyesmi velem is megesett elég sűrűn, felkészítésem orvosi ellenőrzései során. Igaz, Vál, a viking orvosa is elég gyakran szurkált engem és Nogót ávanába érkezésünk első napjaiban, tömött minket gyógyszerrel, nyugtatóval. Először azért, hogy minél előbb talpra álljunk, Azután azért, hogy ne csináljunk olyasmit, ami esetleg nem tetszik mázonak. Ezúttal mégis inkább a régebbi, a földi emlék hasított belém. Magam sem tudtam, hogy miért. Vérvétel Jó lenne tudni. Találta jádrit ilyen szúrásokat a nauni csikósok karján. De ez alig, ha nem reménytelen. Jádrit nagyjából harminc nappal a történtek után vizsgálta meg őket. A szúrás nyoma jóval hamarabb eltűnik, és a nauni csikósok sem sokkal gyakrabban tisztálkodnak, mint az én pásztoraim. Bár fölösleges volt, megvizsgáltam a többi pásztorkarját is. Ugyanazt találtam. Persze Jádrit, ha hazaér, hipnózissal ezekből is kiszedhet valamit. De valószínűleg nem többet, mint a csikósokból. Bolond ötlet volt, de az ötödik pásztornak a szemébe néztem, és megszorítottam a karját. A magasból jött, és fényes volt. Rémülten nézett rám. Nem értem szavaidat, Isten Uram! Csüggetten elengedtem a karját, visszaballaktam a trónszékhez. A pásztoroktól csak a szokásos kártérítést kérheted, Mutabi. Tudtam, hogy mint isteni úr nem tartozom magyarázattal sem viselkedésemért, sem döntésemért. És most járjatok békével! Talil, te maradj! Mutabi arcán láttam az elégedetlenséget, de persze egy szót sem mert szólni. Kihátráltak az ajtón. Dicsérem az eszedett Talil, hogy idehoztad ezeket a pásztorokat. Amikor azzal védekeztek, hogy nem emlékeznek semmire, azonnal eszembe jutott, amit Gamatu mondott, hogy miért ajánlotta neked éppen jádrított, szabadkozott szerényen. Megvontam a vállam. Lehetett volna hazugság is, bár annak túlságosan együgyű. Ezek a pásztorok, amennyire ismerem őket, általában ravaszabbak annál, hogy ennyivel beérjék. Nekem is ez volt gyanús isteni uram. Kis szünet után folytatta. Mit vizsgáltál rajtuk? Mind az ötnek ugyanazon a helyen megszúrták a karját hogy egy üreges tűvel elérjék az egyik eret. A földi orvosok ez gyakran teszik. Vagy azért, hogy gyógyszert juttassanak a vérbe, vagy hogy vért vegyenek onnan. Mi még nem tartunk ott, hogy ilyen szerszámot tudjunk készíteni. Jó darabig még nem is fogunk. De miért kell kivenni a vért? A vér nagyon sokat elárul az emberről. Próbáltam összekaparni egykori földi műveltségem morzáit. Nem csak azt, hogy egészséges se vagy sem, hanem legtöbbször azt is, hogy milyen betegségben szenved. Még akkor is, ha a betegség nem látszik rajta. Ha pedig valakinek a vérét összehasonlítjuk más emberek vérével, de ez már bonyolultabb dolog. Azt is megtudhatjuk, ki volt az apja, az anyja. Milyenek voltak, lehettek az ősei és még sok minden mást. Azt hiszem, ez történt a csikósokkal is, a pásztorokkal is. Nem gyógyszert kaptak. A látogatók valószínűleg kíváncsiak voltak a naunik vérére. Aztán ugyanezt tették a mi pásztorainkkal, és még nem tudom, ki mindenki mással ezen a parton és másútt, mert az emberek vagy észre sem vették, mi történt velük. Vagy nem tartották fontosnak? Gondolj csak arra. Ha nem szalad szét, dárnam legkedvesebb ménese. És ő nem olyan okos és emberséges, hogy tőlünk kérjen orvost és tanácsot, hanem egyszerűen kivégezteti a csikósokat, akik nem tudnak emlékezni semmire. Ha Gamatunak nem jut eszébe a titkos tudomány, ha más ül itt, meg minden büszkeség nélkül a székem karfáját, aki nem ismeri fel, mit jelent a pásztorok karján a folt és az alig látható szúrás. Akkor maradt szállít a látomása. Amit vagy elhiszünk, vagy sem. Kifárasztott a hosszú beszéd. Sóhajtottam egyet. És mit csinálnak most? Kérdezte Talil. Látnok, megtartasz, nevettem. Honnan tudhatnám? Nem úgy gondoltam. A vérrel, Isten Uram. Vagy tartósították a vérmintákat, vagy már is vizsgálja őket közülük az, akinek ez a mestersége. Hogy megállapítsa a közöttük levő különbségeket és hasonlatosságokat. Talil hallgatott egy darabig, mielőtt megkérdezte. De miért a vérünket akarják megismerni? Miért nem minket? Egyszerre nagyon súlyos lett a csend. Ekkor nyilalt belém először a megalázottság érzése, amely később soha nem hagyott el, ha rájuk gondoltam. Nem azért rejtőzködnek, mert tartanak tőlünk. A geológiához kapcsolódó tudományokon kívül, matematika, fizika, kémia, bizony eléggé járatlan voltam a többiben. De hirtelen eszembe jutott. Nem emlékeztem már rá pontosan, hogy a viking két orvosa közül melyik és miért fejtegette, hogy a megfigyelés... A kísérlet szempontjából mennyire fontos, hogy akit vizsgálunk, ne tudja, hogy vizsgálják, mert az zavarja az eredményt. Ez történne most velünk is. Vizsgálnak, hogy megismerjenek, de óvakodnak attól, hogy észrevegyük. Ennyire alacsony rendűnek tartanak minket. Ez volt az, amit megalázónak éreztem. Ezt a gondolatsort talán egyszer majd megosztom Talillal, de még korai. Ha a látogatók gyarmatosítani akarnák a gámát, ekkora értelem és hatalom birtokában másképp kezdtek volna hozzá. Nem akarom a földi technika eredményeit lebecsülni, nem is igen értek hozzá, de abban biztos voltam, hogy az olyan repülő szerkezet megépítése, amilyet szállítai és hajósai láttak, még hosszú évtizedek, hanem évszázadok kutatásainak, majd azok gyakorlati megvalósításának az eredménye. Hol van még ettől a földi technika? És lehet, hogy a vizsgálat befejeztével a látogatók most is elmennek anélkül, hogy nyomot hagynának maguk után. Egyre zavarosabbak a gondolataim, Talil pedig itt áll és választ vár. Nem bánthatom meg a hallgatásommal, mert nem érdemli meg. Emlékeztetlek arra, amit rögtön szállítá érkezése után mondtam, amikor négyesben beszélgettünk. A földön is ez volt a megoldhatatlan kérdés. Miért nem jött létre kapcsolat? Az egyik oldalon ott voltak a bizonyítékok. Persze korán sem olyan meggyőzőek, mint itt a gámám, a ténye. A másikon pedig a jogos ellenvetés. Ha a bizonyítékok valódiak, akkor miért a tartózkodás, a kitérés a személyes találkozó elől? Miért ez a rejtőzködés? Ezt az ellentmondást, amíg a földön éltem, nem sikerült feloldani. Ezért nem tudok válaszolni neked arra, hogy miért csak az emberek vére, illetve a titkos tudományjal elaltatottak teste érdekli őket. Ez az a kérdés, amely engem éppen annyira kínoz, mint téged. És most mi lesz, Isteni Uram? Semmit alél. Semmi. Nincs elképzelésem, tervem, hogy hogyan erőltethetnénk, kényszeríthetnénk mi a kapcsolatfelvételét. Ezek a pásztorok ugyanolyan egészségesek, mint dárnam csikósai. És irigylem őket, mert kevesebbet tudnak, mint te vagy én. Nincs töprengeni valójuk. Sőt, boldogok, mert mutábival szemben nekik adtam igazat. Nem kell háromszoros kártérítést fizetniük. Azt ajánlom, mi se több rengjünk feleslegesen. Egyet kérdezhetek még, Isteni Uram? Hallgatlak. Hogyan kerültek abba a völgybe észrevétlenül? Hiszen egy napi járóföldre sincs a várostól, a szállítal jól becsülte meg a nagyságát annak, amit látott. Hogyan repülhetett az a valami úgy a völgybe, hogy senki más nem látta? Csak találgatni tudok a földi tapasztalatok alapján. A csillagok között csak olyan hatalmas hajók repülhetnek, amelyek képtelenek leszállni az egyes bolygókra. Így hozta ide az én vikingemet is egy hatalmas fotonrakéta. Nem féltem használni a földi megnevezést, hiszen Pálilnak édes mindegy, hogyan nevezem. A megértést nem gátolja. Amely itt keringett a gáma körül, amíg a viking leszállt ide. És ugyanez ismét lődött meg az Anteusnál, tudod, a második űrhajónál, amely azután elpusztult Agdában. Hirtelen eszembe jutott, hogy az Anteus fotonrakétája a Titán 2 még most is körpályán áll a körül. Vajon mit szóltak hozzá a jövevények? De ennek most semmi köze ahhoz, amit Talilnak el kell magyaráznom. Nem tudok kibújni a bőrömből. Csak úgy képzelhetem el, ahogy a mi földiek csináltuk. Nos, a hatalmas, a csillagok között repülő hajónak a gyomrában több olyan kisebb repülő szerkezet van, amelyekkel le lehet jutni egy-egy bolygó felszínére. Nem egy, hanem több. Ebben bizonyos vagyok. Mert csak annak van értelme. Tehát nagyon valószínű, hogy Szálita egy nagyobbat látott. És egy másik, sokkal kisebb szállt le a naunikhoz és a mi pásztorainkhoz is. Így már elképzelhető... Hogyan tudott a dombok takarásában észrevétlenül abba a völgybe jutni? Nem tudok más magyarázatot. Elégedet vagy? Köszönöm, Isten uram, és bocsáss meg, hogy kérdéseimmel zaklattalak. Megértettem, amit elmagyaráztál. Ha nincs szükséged rám, engedelmeddel, most megyek a dolgai után. Jári békével, Talil. És lehetőleg felejtsünk el mindent, ami történt. Jobbat nem tehetünk. Talil elment. Én tovább ültem a díszes székben. A visszavisszatérő gondolat gyötört. Miért éppen én? Miért nekem? A mindörökre magányosnak jutott osztály részül. Merjem bajon szerencsének nevezni? Óvakodtam ettől. A földön immár kétszáz éve, a nálam sokkal jobb koponyáknak sem sikerült a kapcsolatfelvétel, pedig az életüket tették rá. De tovább jutok-e a bizonyítékok megszerzésénél? Tudok-e velük kapcsolatot teremteni? Illetve akarnak-e velem kapcsolatot teremteni? Nagyon kevéssé bíztam benne. Valóban, a legjobb volna elfelejteni az egészet. Ahogyan ennitet is, szorult össze a torkom. Persze ez is, az is reménytelen. Enitre minden sejtem emlékezik. A bizonyíték, a kapcsolat lehetősége pedig parásként izzik a koponyámban. És mégis meg kell próbálnom normálisan élni. És a város napi gondjain túl a legfontosabbra gondolni. Jönnek Lalla fiai, hogy elpusztítsák mindazt, amit az óceánnak ezen a partján eddig az értelem teremtett.